Taixo gure eskolako neska motil guztiei hautamando heli gatia da Errenteriko Kristobal Gamon ikolako lau mailakoen irratzi Irrati Irratzi hau astero egingo dugu eta zuen gustokoa izatea espero dugu. Gaurko saioa Bos laguna buen artean egingo dugu garazi nerea, igor eta auritz. Gure irrati eta gazak hauek egingo ditugu, garazik eta nerea zarrera egingo dute. Auritzek eta ibanek errezeta egingo dute, igorrek eta auritzek korte egingo dituzte. Nereak eta igorrek albisteak egingo dituzte, ibanek eta garazik egingo dute. Gure saioa entzun eta parte hartzeko gure web orrean zatzea da www.mandoeli.wordpress.com eta sarrera ondoren saioarekin hasiko gara. Adiberal belardiak mandoeri iratia martxan da eta eta egingo dugu. Gaur, babarrun egingo ditugu. Osagaiak babarunak tipula eta gazta. Lehenengo babarrunak et, tipula bota, gero litro bat olio, hemen gatza, pixkat, pixka bat eta piper bota. Gero ipini, ipini babarrunak lapiko batean. Harri tipula, zatitu eta gero olioa eta gazta, piper, txua, bota, lapikoari eta tapatu. Ordu bete eduki eidekiten. <risa> eta horrela egiten dira babarrun gorriak. Ondo janu. Horain, aste honetan urteak nortzuk egingo zi, dituzten esango dizuegu. Adiegon, aste honetan hauei tira behar diezue belarritik eta. Maiatzaren amaikan nahia astibia zan, irugarren ze. Ma Maiatzaren ama iruan, julen errera, korrera, LH iru ze, iruaren ze. Eta Rosana Isabela mitza lehenengoan eta june, tercero, diez atxe-atxe bosgarren behu Maiatzaren amalauan Aien Sanchez Jimenez atxe-atxe lehenengoa eta itanak aietan honmartzena atxe-atxe bigarrena Maiatzaren amagostan Kulia San Martín Estevez laugarrenena Mohamed jai augugi laugarrenena Maiatzaren haaseian Oierfi geroa Franko zigarren be. Mai, maiatzaren hazpian maialen silbaa egin nagala augarrena. Zorioak den oh eta go urtera arte. Orain erbisteak mando egin irratian. Kaixo albistarekin hasiko gara eta. Aurreko astean izeba, iz, izeba liburuaren idazlea etorri zen Mandoegira arrate gaina. Espero dut oso ondo pasatzea eta adi egotea. Maiatzaren amabian, an ni esenera Joan gine muzikasteko kontzertura ikustera. Aintzirerako bidaia bat egin ziguten eta Bitelzen, Jaleu Sumarin, Jaz, Pantera Roza, Rabelen, Boleroa, Mozarten, Kinderz, Tsaikoski, Eurobizion eta Argizari entzun eta iguzi genuen adibidez. Gure gelakideen artean iritzi hauek jasoitu. Maialenek, di, maialenek dio oso polita eta divertigarria izan dela eta gehien guztatu zaioena trompeta izan da. Laurari piskatazpergarria iruditu zitzaion, baina momentu batzuetan zuetan di, di ere bai. Laurari instrumentu bat jotzea, hotze, ateratzea gustat, gustatuko zitzaion, baina obraian zen. Beneko kautxe dio, niri asko gustatu zait, zeren abesti asko zuden, nik beste intru, instrumentu bat jarriko nuke, eta ukelele izatea nahi nuke. Gerai dio nire ustez musikazteko ekitaldi zorgarria izan da. Musikoek ez dutelako akatzik egin. Haiak esan du oso polizaa izan dela eta oso interesgarria ere bai asko gustatu saiola. Sara e izan digu. interesgarria in, iruditu zait musikaz bidaiatu dugut, zaila, diduri, baina oso erresa da. Oso polita izan da, esaten ziguten begiak izteko eta imaginatzeko garai haiek. Mil eskar mu musikasteri eta musika jotzen ari aritu ziren aitor gaston Zeli Barros Juren Itzarra, Jesús Mari Garmendia, Jose María San Sebastián Javi Fernández eta Ana Eki azalba aurkezleari. lehari Animo laugarre maia José, José! Hemen da zetsuko jenek duna! Kaixo, iban eta garatze gara Azta honetan zailo bukatzeko azmakizun bat egingo dugu. Gaur egingo duguna azmakizun bat da eta oso importantea da ondo entzutea. Bititaki patataki zer erden nordaki. Zuri, zuri eta biribil, Iluntazuna argitzen dabil. Zer da? zerrexa edo zaia. Horrelakoak alduzu, alduzu egin etxean. Amarekin, aitarekin, arrebarekin, nahi duz du dezuten arekin. Ia bukatu da. Aio eta ondo ikasi. Da.